واحم واذا قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون الله رب العزت انسان په دنیا کې د خلافت د پاره پیدا کړی دی دا الله رب العزت ډیر زیات مخلوقات دي دا ویښ میر سو قوله نشي پهغ مخلووقاتو کې پااکثر وبانندې افزلیت چې دی دا انسان تممیلادي الله ربېزت فر معلي دی وفضض وال نه هم معله كثيرې ممن خلق نه تفضیله په ډیررو انسان غورا کړړه دټولو باندې نه حالله كثيرې ممن خلق نه پدې با رب باندې الله ربو ل عزت انسان ل غوروالي ورکړې دا غي غوروالي وجه هغه د او د حديث پرانا کې خلافت معلومي انشاء الله ربو ل عزت انسان د خلافت د پاره پیدا کړي ان نی جاعل فی الارض خلیفہ خلافت د انسان چې کم دنو غرواله او داد د انسان فضیلت ته اوچتواله ده تک حدیث کې ته تعبیر شوه ده خلق الله آدمہ علی صورته الله رب العزت آدم علیہ الصلات والسلام خپل صفات او افعال باندې څنګه کمندنو پیدا کړل دي د انسان په حقیقت کې خلق چې کمندنو حیرانو او قران کریم پرانا کې د انسان حقیقت د خلافت ته ان نجیال <سؤال> فی الارض خلیفہ دا چې کوم دنه انسان حقیقت ته چې دی الله رب العزت پیدا کړو خلافت مطلب دا الله رب العزت حکومت په څمک باندې شلاول الله رب العزت حکومت از مکبان نی چلاول خلیفہ بادشاہ بی و انسان کې بادشاہ دی و دا اللہ رب العزت دا طرف نا نی دا اللہ رب العزت خبری چی دی او دا اللہ حکمون چی دی او دا بخ کارکی او دا بش کمدنو پا خلکو بان نی نافذ کئی دا وګدا خبره دا او مونږه لاندې خبره بس دا کو چې انسان پیدا خلافت لږه دغه خبره چې انسان خلافت لا پیدا دي اوس دی وکم حکمونه پس مکوانې چلای چلای خو به دا الله رب العزت دا الله رب العزت حکمونه او دا الله غ قانوني تشريعي اورکم نے کہ انسان باغ پسما کبان خری فزان ہم او پسما کبان ہم اورکم نے اغه تو قران کریم چې ادم علیہ السلام راتو نو اغه ته ویلو پیم ما یاتی انکم مننی هدن زما د طرف نو هدایت راجي خدا الله رب العزت فعلم کی چه د انسان د پاره په پا کم دوه ور کې او په کم وخت کې کم قانون پا کارو او کم حقوقونه کارو کم निजामي تشريعي پکارو ا د انبيو په سرييه باندې هغه قانون لګ لګ راتو هغه قانون لگ لګ راتو هغه ته نورو مو وي هدايت ته وته مو بھی. دين و ته هموي شريعت و ته هموي په خپل خپل وخت کې به اغه لګ لګ اغه قانون راتو دا را تو د هر عمل کړه او ستل د انسانانو کامیابی, و کامیابی و او سعادت کامیابی او سعادتو شهغه قانون اغه هدايت او نور اغه د پزان باندې څنګه کمدنو جاری کی قزان راولي د هرې ټول هدايت د ادم عليه السلام نشورو شوو تر نبي عليه صلوات والسلامه پوری داوي هدايت کامل شکل قرانه كريم کې راغې د قرانه كريم په شکل راغې نو قرانه كريم اغه نظام هدايت او اغه نظام خلافت ته شا رب العزت ده انسانانو ده پارا را لگلده او انسان د ده ده پارا پیداو گویا کی آدم علیہ السلام نوالی رئیسہ علیہ السلام و سلام پوری دور چو نو داد انسانیت تمہیدو او پا دی باندی اللہ رب العزت انسانان تیاروال داو انشاءاللہ مولنہ سندی سے لگ مقدمه کی تفصیلی راشی چې الله رب العزت دا آدم علیه السلام نوالی تر نوح علیه السلام پوری خلق په یو طریقه تیار کړ نوح علیه السلام نو تور ابراهیم علیه السلام پوری یوبل نه هجو یعنی دا د دې مکمل هدایت یو شاخو په غو مهنت کوو انسانانو بیا د ابراهیم علیه السلام نو تور موسی علیه السلام پوری د هدایت پا یو بل شاخ پانی محنت کی دو پاگی سکی دو محنت کی دو هم دا مکمل هدایت یوسف شاخ داگی یو شاخو موسی علیہ السلام نتر ایسا علیہ السلام پوری پا یو بل چه کمدنو شاخ پانی داگی سکی دو خدمت کی هغه اغام ټول طول چیو نو آغای نبی علیہ السلام لسکلو ورکل نو اکملتو لکم دینو او قانون مکمل شو مدای عیسی علیه الصلاۃ والسلام پورې دور قران ته تمهید ده کتر دا وخته پورې دا انسان شو نو الله د قانون د قران کریم جوړا نو یعنی د انسان د اقل د طفولیت دور د طفولیت او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دور کې انسان چې کمدنو دنو عقلی تور بالغ اقلی تورسو شو 12 درجه واخ کدور طفولیت ادمه شوموالیسو دور تا اقل طفولیت او بیا انسان بلوغ تورسته دا قانون ولا راغې څه سو خپل کی شه دا مقصودی بس ادم علی السلام له اول نور ک اورات له نو جواب داره چه تماز رسا که داخل ایگه تو تو خود دور حدیث پنیت داخل ایگه پاول کالت اول دور حدیث نشورو که او تو دور حدیث تسنه تایار میں مزانه اوشپک وو کالچه کمنون داغیت پارسوی تمہیدی کلاسی بیاغیت اسسس شی تایار شی دغشان لائی استعداد پی انسان کی نو اقران کریم نو نوچه استعداد پاکی پیدا شو میدان جوڑ شو الله رب العزت نبی علیہ السلام راو علیکم او الله رب العزت قران کریم راو علیکم قران کریم راو علیکم مددا د انسانانو د پاره هغه مکمل ہدایت او یو کم نظام او خلافت د پاره انسان پیدا دی د قران کریم دا غی او کامل شکل له یو کامل شکل له قران کریم نو نور و ناسخت دې دا مطلب مې چاغي ختم کړه ختم کړه نو قران کریم د ناسخیت مطلب دا دي چې هغه وقتی د قانونونو اوس چې پاغي کم دایمي دا و نو غدي کې څه شو زمش ارادې کرالل اوس قران تورات ته قران انجیل له قران سره زبور دې قرانم د ټول انبيای کرامو هدايت د ټول کرام نبی کرامو ہدایت په نبی له سلام کراوی د ټول ہدایت څنګه پچا کراوی قران مجید کیسه شو دا, دا دا غړ ټول یو مجموعه یې سره شکر دا غه ہدایت مجموعه شکل له نو گویا انسان قران له پیدا دی الرحمن علم القرانه خلقل انسان دا انسان چې دی دې په دې د قرآن مجید لته شوې ده پیدا شوه ده چې دا قرآن مجید په دې کې کم دنو په دې سمه کبانه سکی لاغو کړي دې قرآنی کریم د هری اوسیز درې نقشيوی د هری اوسیز درې سوي نقشيوی یو زهنی نقشيوی دمه تحریری نقشيوی او درمه خااررج نق شوي د یوسی یو ذهننی شودي نق شوي لکه شجات یوسیز دی بهادري د یو ذهننی سر ده نقشه ده چې په زهن ک دا چې کمو بهادري داسې یو بهادري دی ته و یو تو نقشه ته یاره کې دومه نقشه د دی تریری ده چې شجاعت تعریف شجاات تاریف و کې د شجا چې کمم اوستااف د شجا غسه کې او د یوڅو به حادانو واقعسه کې یوڅو به حادانوڅولی کې واقع و کې چکم دنو کمدننو تریری ده نقشه دو م خارجي نقشه ده ک ته یو به حدر او غ چکم دنو روان دی په چاحمله کوې یا چکم دنو بایان کوي د بہادرای کارون په خارز کې سکی وو یې نه یو بہادر کیسه کې وو یې نه د تخارجی نقشې ولکې کریم هم دری قسمه نقشې د درې د نقشې د قران کریموم دی یو ځهنی نقشه زهنی نقشه د دې هر کلام تفسیر دی چې کوم پ علم الهی کې پازل وو چې د دی د پااره ځ انسان سکوم پیدا کوم بس لنډهبد دیو ډېر خبرې ل کوو که نه بس دا دا دغه چې کمدن دا کلامې نسی چې د دی دا سو ذهنې نق شو صحیح شوه دومه دد چې کمدنو تحریری نق شووم تحليلي نقشه د یو چې د علم الهي نه منتقل شو له مخفوس تا اریده سحو منتقل شو انه په ام الكتاب لدينا علي حكيم په ام الكتاب لدينا لعلي ام الكتاب نو وی کنا ام الکتاب لوح محفوظ کی تابع موبیل دا یو شی نا, نا غی منتقل شو به بیا چې کم دینو د لوح محفوظ نا بیت العزت تا په لیلهۃ القدر کې منتقل شو کول دا دوه مرتبہ انزال وی ادو مرتبہ انزال وی په یوزل باندې د لوح محفوظنا بيت العزت ته کوم نو سوسو راه ان انزلناه في ليله مباركه ان انزلناه في ليله القدر ان انزلناه في ليله القدر شهر رمضان الذي انزل فيه القران داځي کوم نو د بيت العزت والدي دا چې کمونو په یو وصل تل تنه را منتقل شو ته ام ال کتابنا چادا بیت العزت تا درېمه تحریری نقشه درېمه تحریری نقشه اقد تنزيل لا ها څه شي ده تنزيل لا چلوګلګ سمایي دنیا تراتو او جبريل علیہ الصلات والسلام راوړو او نبی علیہ الصلات والسلام حاصلو او اغه چکمدنو کاتبینو وحی محفوظ کو به ایدی سفارتن کرامن بارارا به ایدی سفارتن کرامن بارارا نو کاتبینو وحی داغه حفاظت کو لکې تنزیل لگ لگ چی تیف سال کے مکمل شو زمانگ مخیطہ چی کمپروت تے دا تحریری نقشہ دا تا سدہ تحریری نقشہ یعنی دا, دا قرآن کریم یعنی دا قرآن کریم کلامی لفزی چی دے کلامی لفزی شاگا چی مکتوب فی مصاحف تے مکرو علل السن مسموع بال از دا ده طول چې د نو د تحریری نقش ده صحیح ده تحریری نقش اراغی من قرات کو کاغمن کتابت کو کاغمن اورو دا ز کلام لفظی خبری دی دا کلام لفظی دا, دا چې کم تحریری نقشه ده دغه مڼه نقشه چې دا نو هغه خارجي ده څه ده خارجي چې د قران کریم او د انساني ژوندای انطباق عملي چې څنګه دا د الله په علم کې وو نو کشان دی دنیا ته سښو راغي او بالحق انزلناه بالحق کې نزل هم اساتک کا شانتی دي د انساني ژوندای سره انتباقه شي تاسو وايی ویلی چې د هر یو تمثال د ذیت تمثال سره انتباقي د تمثال د ذیت تمثال سره څه د خارجي نقشا تمثال د تحریری نقشې وی او تحریری نقشا تمثال چې ګمنو ده ذهني سي وی نق شو وي د ذهننی شوي نق شو وي چې کومه ذهنې نقشه وه علمي نقشه ک کته راغې تې نخشي لو ا کژمر شو را لا یادتی باتې لو مبرېې یادی ولاې خلې مطعا سممه حميحلمه هو شدیددل ال... هو ثم رتل فاستوى واوحى الى عبده ما اوحى نجس الله وركلو جبريل اق ق جبريل سکرو راو دا نقشه تحریری بلکل منطبق قد نقشه ذهنی سارا نقشه خارجی دا به منطبق قد نقشه تحریری سارا چه کم ده الله پیلم کو ق دنیایا ته سه شو راغې د هغه دی د انساني کې جاری کی شي صحیح شو که دا دقرورآ صفت دی چاو دا الله الله صدي صفت دی کلام الله دی که نه دا الله سر دی صفت الله صفت په تحریری شکل کلک کتهسه شو راغې په اقد الله صفت په انساني ځین لګای کې سکری شي جاری کې شي نووي به انسانو حکم به چاوي دا اللهوي وجا ت لر دی خه خلافت پرشيجاونلاړې خلیه کوه چې کمنو د چې انساني ز نګای کې لکه خون تو سم هو لي یسممه اووي او به سر هو لځي یب سربي بس سم آب هم دا الله په حکممي وګونه به هم دغهستر بهم دا الله حکم ټول زندگی به الله رب العزت تسبي په حکم دا چې کندنو خارجي انتباغ ته خارجي نقشه ده چې دقه تحریری نقشې چې کوم نبی عليه السلام راوړل او نبی عليه السلام تراغله دي نبی عليه السلام بیان کړل نو نبی عليه السلام بلکل هو به هو د اک انتباغ کړل دي دا نبی علیہ السلام زندگی سیدہ درست و رازی دا کتاب کی بام راشید او ابو بکر صدیق لذی اللہ تعالی زندگی وی خیر القرون قرنی ثم اللذین یلونہم دا ثم اللذین یلونہم ابو بکر دے دیگی بلکل یو انچے فرقنو چکس اللہ ویل اکا نبی علیہ السلام خودل من یتیر رسول فقد حطا اللہ ان کنتم تحبون الله فتبعوني جزاكم الله بس د نبی نے صلوات والسلام چی سونو دے چاو تعالی تعالی رب ال عزت دا سیرت صورت تول چاو تعالی بس اخકરીدو بس هر څو هغه چې کم انتباغ کوو دومره معمولی فرق پخای کنه الله پای کی نو پای کینو دا ابو بکر پخای معمولی فرق نو عمولی फरक پکې نو بهرال دا خروزستان لادوارد دی راځي خو په کار دا چې دا چې کندونو چې څنګه نبی عليه السلام راوړل دی او چې غثن انتباه کو کړل وي په کاردار چې اکه شانتي زموږ په ژوندو کې شي حراش دا خارجي صدا نقشه دا, دا خارجي نقشه د قران کریم د چې کندونو خلافت الهي دی انسان دی له سو پیدا و دو قران و د انسان دا عوض شو. د قران و د انسان دا څه شو؟ خراب شو. چې انسان انسان چیږي نه بچا وینځي انسان چیږي په قران باندې. په قران باندې م با انسان چی انسان چی خپل حیثیت پیجني او خپل حیثیت راو دي نه بچا بی راو دي په قران باندې. په قران کریم باندې چې د دې په دا انتباق راشي. سره شي انتباق راشي. د دې د بارا د انتباق خارجي د بارا یعنی خارجي نقشېد قیام د بارا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فيه واعتصموا بحبل الله ان يحكم بينهم بما انزل الله لتحكموا بين الناس بما ارىك الله اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم دا ټول انتباق دا خارجي ص ده نقشه تا ټوله خارجي ص ده نقشه ده هر تا یکوونه دینو کللو دا خارجي نقشه ده د دی خارجي نقشي د انتبااق دپاره دی قآکرم په خپله خپل طرریخې کار خودلکه یو خو زند نقشه ده که او بله دا نقشه جوړهول دی که وسته یو امارت ته تال انجنیر دا غی نقشه راوڑا چه دان دا تعمیر عبارت نقشه بدا داسې گی جوڑی گی صحیح ده وست اغا توایه چه اغا سکی خطا سکڑا جوڑا کڑا قوست پدا پا دی میدان کې جوڑی سوک او پا کم طریقه به سکی گی جوڑی گی کوئی که نا دی جوڑوون کی با سوکی او دابا چه کمدنو لکه پا کم طریقه سکی گی جوڑی گی لکه ده دی جوڑون کو لان ده دی جوڑون کو ساب سوک پا دا پا جوڑی او پا کم طریقه بیسکی جوڑی و ده اغید پارا هم قرآن کریم پا کپل طریقه خولی دا او مجید کی دا ټولر سدی زکا دا ټول دریش درې سی پاری دے خبروان ده پوش کتش قانون دیل جدا کنو که دیشی حصول صورتو نشی چه بس دا توحید شو دا عبادات شو دا معاملات شو دا طول بچه کم دنو پنج سوایاتو چې ندغشی بیدی دی, دی ملاجی ونسی احکام ویتونو خطول صورت دی پنج سوا دی خود در طول دی نور پکی و سرا در طول پورا طریقه کارم په دی قرآن کسی دی ذکر دی اگر جالم ذکر دی دا غیر غارس سدی بیای لکا بدلی ترغیبونا و عرص سدی ذکر دي ترغیبات ترغیبات تول سدی ذکر دي اوس دا چه دا بلکا و کم تری قدر دی انتباک کی نو دی دا پارا اول نیسیس ضروری دی نو د دا دی الفاظ کما حق قحوز دا قول دی چه قرآن کریم دا غینا پیتلو اتلو سارا تعبیر کرده ځکه داره دی قانون متتن دی دک متن خیر محفوظ شي او د متن الپاس صحیح ادا نهکری شي د معه کې به غتي را ځي چې مع کې سر راله غالتي را له حت کې به سر را ځي غالتي کې به سر را ي غتي را ځي د یو صحیح ده نه دویم چې کم دنو ده ده انتباق ده پارا چیز ده ناغان ده قرآن کریم ده دی ده ده قرآن کریم صحی علم او فهم ده یعلمهم الكتاب والحکمت یعلمهم الكتاب والحکمت چه لکه ده ده قرآن کریم صحیح پویسی سرد انتباق عملینا چلکا پا دی آیاتو نوم پو اشیو د دی دا عمل طریقم سکی زدہ کی پوانا شوئی معارف شرقیہ و حکمت عملی دا تو سکی زدہ کی چلکا دی قرآن کریم کی سری او پا کم طریقہ و پا دی عمل کرکو سا قیم استوالات یو پا دی تکی زان تکی پوکی چلکی مستوالات مطلب سده بیاوی چلکا دی ادره موز لارا ما خو مطلب زدکو چې دا سوالات منز دیو دا اقیم ادرولی پابندی کولی اوز دا منز کی گی سنگا ادری گی سنگا و دا دی اگا عملی شکل سده عملی شکل سده و دا دک کبانی صحیح طریقی سرا دا دی چه کم فهم او پویا دا چه کم دنو انتہائی سو ضروری دا انتہائی ضروری نو طلاوت خو لکه مونږ به دا وواي چې بس مونږه ت فریخ من لکه زمونږې موام نه ده لکه اوس مونږفی حالغې ته یوناست خبر روانې پو شوي او الحمد الله لکه غې محنت کېږي حافظان حضرات پر را حضرات دغه محنت کوي خو دویم چې کمدنو دقرآکرم صحیح شي ف په دی تریخوابانې چې د خلافت په نه حجان دی اوقرآانیکرم چې لکه زګي کې بدل انتبا ه اول دا پورست کول پا کردی زده کول پا کردی صحیح طریقی سرا زده کول نو دا قرآن کریم دا سمه نتونا چه دا قرآن کریم معنیز داشی توجیگانی ساشی زده شی احکاماتی ساشی زده شی نو دیر کی گیو مالحمدللہ شیویم دی شیویم دی خوب دی طریقه چه انسان دا قرآن انتباق راشیم او د انسانی زندې د خورآ نهدهکه شي اناد ا اناد ا د د خورآېکریم د دکه شي نو په دی کې د شاول لارحې محله او تعالی نه غ چې کمدنو لکه ممتاز تااس دی نو تااز دی د هغې چې کمدنو ووجې خو بهم شي خو جه داره هغې چې شا د شاول لاره محله او طاله مخکې مو ففرې چې نو ده هغه او وخت کې اسلام حاکم نو ده هغه یودې ده حنته چې موږ به د قران نه دا طریقې څنګه د کو چې قران به حاکم کوو زګا د هغه په وخت کې قران څه حاکم نو په دی سوچ هغه یود قران ته کتلی نلې چې د قران کریم د حاکمیت د پاره وا کم ګور استعمال ولغړي امان کې د قران خو له وونه شوې دا قران کریم خو له خلاکا اوس باندې دار غستل څنګه او څنګه کوم د نوکی نور مفسرینو دې ته هنتله نو شاول الله په داسې دور کې پیدا چې پاغه وخت کې اسلامي نظام ماټشو و ويګې کنه او اسلام چې کوم د حاکمیت پر سټیج نو او حالات خو ستو دې ذکر کړیوم مو مونږ وایو لکه داسې کیسه حالات جوړ شي لکه او سنی او آغا تقریبا به یو شی یا وبال شان دي و هر حال اسلام د خلافت او د حکومت په سټیج نو نو د شاوله لره الله تعالی راغ چې کمونو قران کریم د انتباغ کو چې د دینه کم دنو د طریقې سره سزونه را به سي چې دا خلق چې کمنو په قران پوه شي په دې طریقه داغه نهج پدې ممتازو داغه زامنو او مهنت کړل د شاعب الدول قادر شارفو الدین اګیم چې کمنو مهنتونه کړې دي د قران فهمای لپاره شاعب الدول قادر رحمه الله تعالی شاعب عزیز شارفو الدین شاعب الدول غنی د اصلور د زامنو شاہ عبدالقادر سے موزیح القرآن لیکلے دے اردو کی پاگیش اغطاک مزیتون رسیدی لی دی او سچل و, و سرشوے دے اغالا دکتا شاہ علی اللہ پخپل فتح الرحمن لیکلے دے حجت اللہ لیکلے شاہ دے قرآن فاہمائی دیر زیاد مفید دی شاہ رفی الدین ام دے قرآن مجید ترجمہ لیکلیا او شاہ عبدالعزیز چیدے ماغو تفسیر عزیزی کله کلده فتح العزیز پنم بانده اغا غلی کلده اغا نو اسی شا, شا اسماعیل شهید صحب ده شا صحب نو سی, سی. ده شا عبدالغنیزیهو نو شا اسماعیل شهید صحب چده نو آغا ام ده شا صحب ده خبر د وضاحت ده پارا اقایدو کی تفوف کې سیاسیاتو کې کتابو نو کری شی شاصب کوم مقاصد وغي ښکارا کړی شایسع رحم الله تعالی بیا مهنت کړی د شاعب الدول عزيز سیف الدولزي شایسع ابراهيم الله تعالی بیا مورنا محمد مظہر نانو توی رحم الله تعالی مهنت کړو مورنا نانو توی رحم الله تعالی هغه سې اردو ته کو دا غ فلسفه او ترویج ول اوکو اردو تا اکڑو ترویجیو کو خور اکڑو دا چه کمدنو دا شاہ سے دا نانوتوی رحمه اللہ و تعالی کارناموان نانوتوی رحمه اللہ شاگرد شیخ الہند آغا ایل تا عملی جامع وچوالا عملی محنتیو کو آو چه کم محنت سرپکارو وغا غید پارلوی داستان دا دا دا محنت آغا یو شاگرد تیار کداغنم مولانا و بیداللہ سیندی سیو رحمه اللہ و تعالی چیز مونگ پسندت کم ناغلوی حیث دا نگا در شویل قرآن رحمه اللہ تعالی اشتاظو نو در مولانا و بیداللہ سیندی رحمه اللہ و تعالی تو قرآن فهمی خدمات انہ جی شاولی اللہی باننی دیگ زیادو دا سی زی قسم شخصیات چی دے پاک سربیا و مذہبی طبقو کی بدنام شید د پااره چې د د مذهبوی افکار چې دي هغه خوه نه شي چې د کوم سیاسی افکار دی او شعور بیداری دا چه ده چې دا په د خلکو کسه نه شيخواه نه شي داس د قسماش خاص چې دی هغه بد نام کړی شي موهسیدي پههغېې ډیرر زیات نت کړی دی هغه به چې کمم زیای تن نه درس کوو په دا د یو قانون چې کمم زیایه بهتن د بهسه کوو درس کوو کله د یو صورتت کله د بل صورتت د مرتب تفسییر د ده, ده چې کمدنو نیشته خپل چې مرتب تفسییر په شاگردانو چې کمدنو دا را جمه کړيشا گردانو را جمه کړي دي بار حال خو د غ د انتباق دپاره د دور مناسب هغه چې کمدنو قابل دکړ همم دی او قابل مطال هم دی او قابل تصبی خو هم دی په کار داره چې سړیز د کې مطالعہ پی اوکی زان پی خسکی پوئے کی داغی پر نحج باندی پر با قرآن مجید زان خسکی پوئے کی ورسارا چکم دنو هغه داغی نغو کی انتباق عملی چی داغی پر نحج لفت حدمت سکی پوکی داغی دو وجن مسلمانانو کی بیداری او شعور چکم دنو پیداشی آغی کی قرآن شعور انقلاب دام ناغ شاگردانو بشیر احمد داغیو شاگردو هغه دا کڑے دی بشیر احمد آغا دا صورتو نراج مکڑی مجموع تفاصیل و بید اللہ پر نموم شاید دویم چه کمدنو الہام الرحمن دی چه دا پروس کې دا کڑے دی دا درس او دا شاگرد موسیٰ جاراللہ دا آغی املا کڑے دا د دی موسی جار الله الہام الرحمن پنوم باندې او درنځه کم دنو مقام محمود پنوم باندې دنه شاګردانو راځم کړی مو ورنا محمد فاروق لغاری داز شیخ القران رحم الله هم درسه عمره کم کرمک په دد شیخ د مولانا عبد الله سینډی نه امه کر کی قران ویلدی او اومیتنه چې کوم په دې هلي کې وایلي د ډول را جمع کړي ډول ملګانې را جمع کړي ته تفسیری مقام محمود پنومباني شاعر اوی پنوم باندې چې کوم نو شاعر دی طالبوند صورت هود نه پر صورت سجده پورې پکې فل حال نشتا او نه نشتا اری باندې مری وی لا کار شروع ودا مقام محمود دی دا地址 کم دنو دا مولانا سیندی رحم الله تعال سره رم نشر قران سره سلی کو عارف شیخ ابراہیم الله تعالی سره هغه شاعر کړه د نظم المرجان پنوم باندې نظم المرجان پنوم باندې هغه شاعر کړه پنزم دا مولانا سیندی نو مجید مولانا احمد علی لاهوری و الی هغه داغو صرف داغو شاگرد په قران کی. مولانا احمد علی او صاحب ډیرو سره پاتې شویل ډیرو سره پاتې شویل مولانا احمد علی اللهوری صاحب داغه تر صرف د مولانا بیদুল্লাহ سیندی ده داغه خبرو کې هم ډیر سندیات ملاوی مولانا احمد علی اللهوری صاحب داغه یو بیاس قران مجید او هم ملاوی د بمخکی او سی یو حق قد بیاس قران تشریح لگا موانا سمی الحق سو رحمه اللہ و تعالی دا کوری اغد تفسیر لا حوری پنو مانی پا لحظ جلہ کی شائع کردی اغا بیاز تشریح دا اغا بیاز و دا نظم المرجان ازاد بود سرائی انو بس لکا لغا لحظ جلہ تشریح توم بیاکا ولش خیر خلقا تشریح کیم کې خلق خلق دی دیر کیم تیری پکی خلقا به تفسیری کې دی تفسیری پکا غیقیم شتیا تفسیر لا حوری کی لحظ اغه پوکې مستری نن دا کومه غسه لکه د سینډیاو مشاهدا او کرا د هغه څه سره کومه دا کې نه حجده ستریخي سره کوي ماغه مخ بیا وایو ان شاء